Hemen eztagun izatea buzalako dudan ibik ez dara. Hemen eztago izkara harinako asikartasinaren aldeko, Bueno, eta badaki suitzen bezela, ba, men aurrera doa eta ja, ba, iritsi da Erdira edo ja egun batzuk ja hasitzenetik. Nafarrotik pasada eta orain ja, ba, Arabako lurraldetara sartu da. Eta hemen dugu telefonaren bestaldean, ba, ane, gure laguna Kaixo Gabon. Kaixo Gabon. Se esa musijo de Nandik basorari, arteisenua se kula kogendezak aukago lekukoaren atzetik orrika eta behetan e, ukigarria izaten ari da, eh? Gaur e, gaina, osea ontsoetan Gasteizetik aizaste pasatzen eta e, gaur iza dezute uste gaina visita instituzioen, bueno, baño de instituciones ez atendena edo ze? Ba, i, hombre, ba Bai, eze normala, normala baina gehiago, iruburretan izaten baita, eh, zudaletxeak, sindikoak eta horrelakoak, baina bai egia kaso beste hori hartu mate izan duela, bat ustuna hori harteketa... Eh, lekuko eraban dutelako, baina beno, gure txataipatu behar da hemen eh, euskalakari bakoitzak egiten duela korrika eta bata ez dela bestea baina gehiago, beraz, horiek horrikari nutea baina orainatzeetik eh, beste batzuk ditua, gara taldekoak ezaterako eta, eh, ba, bueno, hauek euskalaren alde eta euskal kulturaren alde egiten duten lan ere, ba, txalotzeko, ba, zorgaitik ez. No, eski, ba, eta horain arte gura aldia, o nora junda bidea horain arte? Eta eira, e, anduendik azi ginenetik, esan daiteke, eztaba e, guztiak pasa ditugula, ez? Eurita nasi genuen, elurtutako e, parajetatik pasatu gara ere, aipatu barra bainera, bueno, sekulako e, argazkia izan duela korrikak ez elurtutako errepideiztu boietan barrena, erriberaldean, e, e, nafarroaren egoaldean, sekulako guraldi edera izan genuen, zer urdinekin, eta aur gasta izi, ba, behauria tokatu zaio hori momentuan atari badago ere, Ba, bueno, zaparraga batzuk izan ditugu. Baina, ezu, ezu, jendea txikitu, eta entzitzen edo bezala, ba, bueno, jendeetzen ago hemen, eh, korrikadan ezetik korrika, eta nola ez, erretu dian mazertan korrika nahi zeluko, zain. Bueno, ba, esan dugu bezala, korrika ya, erdi, korrikaren erdi bidian gaude, eta, zeu, oindikan indarra askokin aurreak jarraitzeko, beste erdia ziteko nola? Bai, bai, bai, orenik erbidez gara ditzi gaur gaur gauran eh, juntzeko, oso kerrez banago iluntzeko amaika kaldera edo amabia kaldera E, ospatuko dugu edo pasako dugu korrikaren Equadorra izan ere, ba ohitura bueno, ba, honei jarraiki ez, eh ba, ospatu egiten da, es kilometro herdiakein aditugunean eh champain pizka bat hartzeko dobrindez bat egiteko aukeda hartzen dugu, soriontzeko eta saketeko gauta kondo da zela, ta orain beste herdia geratzen segula, ta bueno, ba, ba indarrak ere behar dira, ez, oso onfitzua hemen da gainera, e, indarrak neurtzea, ba bueno, ba lekukorrek es mezu mezu sekretu bada ramen eh lekukorrek e, Baiona da zeltugarra Hori da, ba, hoy ondo dago ez, dintarrak hartu urdinisu bat hartu eta eta aurrea Ba, ez dakit, on nola da gasuntu baz, eh, ze, ze auzotatik o sea, no saltzate. Eh, e, Judimendi eta Auzo Angabilza, e, poliki poliki unibertsitatearenkoak eta aipatu bada, bueno, Gasteizti, Gasteizen hartuarenetik Arratsaldeko 7ak laurden gutxi murutatik, eh, bueno, jendeza bat segula Eh, korrikara, eh? O sea, miliak alagunditu hemen hazean, txikiak, aldiak, eh, errepide bazterrean ere hemen guaurrek furgonetan goazela, eh, ba, bueno, azizkulako jendetza, txaloka, herri fartsu eta herriketan korrika nahi zelduko zai, eta benetan, eh, ba, bueno, ba, itxela, itxela, eta ederra hemen hazeetik daukagun panorama. Ta, oain arte bizitutakoaz, ola, aipagarriena, ola, zerbait, ola, bereziak kontatzeko dukiko dezu. Ba, eguno, ez dakit, e, buritzaia egiten zegoak e, aso momentu bat, e, ez dakit, momentu bat aukeratua, bakoitza, ez dakit, du guztiet bida oso, oso ezberdinak, baina bakoitza dauka ez dakit zerbait, ez dakit zerbait berezia, ez dakit. E, Nafarroa baldean, Norre-Ribera aldean esaterako, ba, bueno, kilometro batzuk edoso oso bakarteak izan dira, eta aukera maten du jendearekin gehiago itxegiteko, mm. go, egoteko, zikidu ez tarriban bate egiteko, gorrika pizkabate egiteko, horiekoskolitak dira baita ere, eta bueno, eta gazteizkoa bezalako jendetza, edo iruñako, iruñane ikusi ditugun jendetza hauek tropela hauek ikustea, ba, ba, barria baita ere, ez ezakir, bakoitza, bakoitza ba, berezia, eta ba, momentuaren araberakoa. Ba, egia esan, momentu hoeek guk ere hemen ezagutzen ditugu oharsoaldean eta badakizu hemen larun batean pasako dela la corrica, bueno, ezakiz jakingo dezuen, se pentsatzen daite e, e Gasteizetik, ezakiz nolasoa zen noain. Bo, ba, Aurrera bai, uno de arte ya dugu, baina bai, zurrenikean an izango bea e, egia san, batudan koza egiten e, badakigunean non gauden, baina askotan e, Iparra galtzen duta, haztu, jakin barak egu baiona dela, baina zai egiten zegun jakite aste artean non egongo garen edo ator, no, oztogunan non egongo garen jakitea. Baina bai, zarantzarik ez izan, horre ere elduko garela, gainora, iaz, zuen, egan ostatu genuen e, kuadorra, zuboratzen dut. Eta bueno, bai, ara ere elduko gara, kaso indar gutxiagorekin baina gogotsu nola ez? Oliga detu nei nizun, no? hola, nola itenden zuzet, eh, ez galtzeko, bidetik ez galtzeko. Ze azkenean trazadua hoi ondo jarraitzea ere ez da lan lanerreta izango, eh, o. So... Ba, ez, hombre, orre, bueno, eh, sombreo re, bueno, racho tiki que córrika da sekulako lana aukala eta eta egun eroskertzen maegu eta komunikabietan gogoratzen maegu eren ikus ez sekulas dela meikoa, eh. Eh, córrika lana auka, bai urtebeteko lan gogoratzetik, eh, eskualdeka egiten da, bueno, eskualdeka egiten da lana Ibilbidea, ba, bueno, e, eh eta etalia da, ba bueno, eh guk eh bitakorako cuadernoa alboa madukago ere, ba aurretik etengabe eskualdes berrietako lagunak ditugula, beraiek direlako eskualdea horren ezagutzen dutenak, bestakor rapideak eta beraiek izaten ditugu e, aldaketetan eh gidari eta bestela, ba bueno, ba furgonetak ere atzuri, xinzo jarraiki Bueno, hane, ba, bakarrikan faltatzea dugu zuri zuei eta zuri berezikiri eskertzea, eiten zein aizeaztena, eta ba zuten modu norra tope jarraitzea eta ondo pasatzea, eta esan bakarrik larun batean ikusiko garela, emendikan e, jendia jakitea ordu batak aldia pasatzen dela horeretatik e, eta barso eta eta zakit, nahi ba ez zerbait gehiago esan oin aprotxatu. Ba, eba, ipatzea joe, ba, ba neketxua bada ere, ba, bueno, ez dakite. Hemene, repidetan batzen dene jendeak, Korrikatzikia. Kristo indarra ematen duela aurrera jarraitzeko, haue derra bat, e, oso kriston postazuna ematen du, unki barria daera berean, eta bueno, ba, ba, ez egu, hemen, giarra e, bagoela euskarari tira egiteko, gora egiteko, eta eta baionara helduko garela. Bueno, hane, ba, mi esker duen agatik, eta, eta segiko, Rika. Eskerrik asko zuei, tendu zuen lan baita ere, Zuei.